Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm astăzi să vorbim despre cele șapte laude. Sfântul Simion al Tesalonicului dă lămuriri despre modul cum trebuie să săvârșite azi cele șapte laude. Sfinții părinți, zice el, bine au socotit de au așezat să se zică slujbele bisericii dinpreună una după alta și la o anumită vreme rânduită. Drept aceea, în trei vremi nepărăsite au o rânduit să se facă toate slujbele celor șapte laude. Întâi au rânduit vremea cea de după miezul nopții, până dinspre ziua. Într-această vreme se fac trei slujbe, miezonoptica, utrenia și ceasul întâi. Ceasul întâi e rânduială deosebită, nu se numără între cele șapte laude, dar se slujește odată cu utrenia. După a treia oră din zi se cântă slujba ceasului al treilea, al ceasului al șaselea și obednița. Obednița iar nu se numără printre cele șapte laude, dar se citește odată cu ceasul al șaselea și uneori cu ceasul al nouălea. La sfârșitul zilei se citește ceasul al nouălea, vecernia și pavecernița. Slujba celor șapte laude se săvârșește azi în mănăstiri, în tocmai cum spune Sfântul Simion al Tesalonicului, adică la miezul nopții se slujesc miezonoptica și utrenia cu ceasul întâi, dimineața ceasul al treilea și ceasul al șaselea și obednița și seara ceasul al noua, vecernia și pavecernița. În felul acesta slujba laudelor se aseamănă celor nouă cete îngerești care de trei ori câte trei cu nencetate glasuri Preamăresc pe Dumnezeu cel întreime. Acum însă să vedem pe scurt care este semnificația sau înțelesul celor șapte laude. Miezonoptica este cea mai veche dintre cele șapte laude. Așezarea ei este sigur întemeiată pe porunca Mântuitorului. Vegheați dar că nu știți când va veni stăpânul casei sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața. Sau poate este întemeiată încă mai mult pe pilda celor zece fecioare ieșite în întâmpinarea mirelui. În miezul nopții strigă un glas, iată mirele, drept aceea privegheați că nu știți ziua nici ceasul. Troparele, iată mirele, vine la miezul nopții, și la ziua cea înfrigoșată gândind, se cântă la miezonoptică și întăresc părerea din urmă care este și a Sfântului Simion al Tesalonicului. Utrenia, slujindu-se dimineața, este slujba prin care aducem în mulțumire celui ce a adus lumina dreptei credințe și a împrăștiat întunericul înșelăciunii. Ceasul al treilea este timpul când s-a pogorât Duhul Sfânt peste apostoli. Ceasul al șaselea este în jumătățirea zilei și ne aduce aminte că la această oră, douăsprezece din zi, a fost răstignit Mântuitorul Hristos. Ceasul al nouălea este ora rugăciunii de mulțumire celui ce a murit cu trupul pentru noi în ceasul al nouălea și în mâinile părintelui său, punând sufletul său, sufletele noastre le-a pus și cu moartea sa pe noi ne-a înviat, zice Sfântul Simion al Tesalonicului. Vecernia este slujba de seară. Arhanghelul Gavril seara a descoperit lui Daniel tainele lui Dumnezeu. La jertfa de seară se arată îngerul și vestește Prorocului Zaharia nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, și, în sfârșit, seara a așezat Domnul Isus Hristos Sfânta Taină a împărtășaniei. Pavecernița sau după cinarea, după înțelesul său, înseamnă rugăciunea cea de dupăcină. Ea se face la începutul nopții și înseamnă rugăciunea de mulțumire pentru odihna de osteneli și de aducere aminte de moarte. Cel care se pregătește să primească sfânta împărtășanie se cuvine să citească în seara din ajun pavecernița mică, ori mai bine este să adauge pe lângă canonul preasfintei născătoare de Dumnezeu, și canonul Sfintei Împărtășanii. Miezonoptica, ceasurile și pavecernița pot fi citite și acasă de orice creștin evlavios din ceaslov. Așa să ne ajute Dumnezeu!